Nelegitimul. Dramatizare radiofonică de Nicolae Moldovan, după o schiță de Anton Pavlovic Cehov. În distribuție, Octavian Cătăescu, George Constantin, Victor Strangaru, Dorina Lazar, Atena Demetriad, Mihai Potino Regia artistică, Dampui Oraș de provincie în Rusia anilor 1900. Toamnă, seara târziu. Afară s-a înoptat de mult. Crădirea agenției de notaria și avocatura orașului, o hardughie fără stil, dar doldora de fereste ca un spital, e aproape cu totul cufundată în întuneric. Numai una din fereste dinspre stradă e încă luminată, o lumină galbenă, sfrijită, provenind desigur de la o lampă cu gaz. O umbră grăpită trece în mare viteză prin fața perdelii, când într-o parte, când în alta încă pe de parcăp. Ar alerga o cineva. E fereastra biroului, mult respectabil, lui contabil, Semion era Miguel, și oricât ar părea de ciudat, cel care le alergă prin birou, păi da, alergă. Acesta e cuvântul cel mai potrivit. E un bărbat de 40-45 de ani, micus de stat, subțire, cu barbișon și ochelari. Semion era da.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 are în brațe un pachet respectabil, un, un armeș-barmeș de câr pe care, numai din felul cum e ținut, lasă să se presupună că, de fapt, ascunde un prunc. Ieși afară! Ieși afară. Ie afară. Ie afară! Bine! Plec, să nu mi-a nerațit, dar să știu că nu mai ești ori cinci de ruble, o sandal. Pidei că am să-ți iești, că m-ai dat afară din slujbă. Ai dat de, lasă pe mine! Te învăț eu, de. să mai nevără, că știi pete Am să-ți aducă o ziua și am să te dau și judecată și am să-i și cu coanei, tot, tot am să-i spun. Ieși! Ieși, uite, uite, uite, uite, las-o dumnei tale, uite, uite, ochii dumne tale, Cine o să creadă până Toată lumea pe mine o să mă creadă. Cinci mii de ruble? O să ei dau! O să știi când dau cu dar să vezi ce-o să mai fie! Să vezi ce-o să mai fie, să-mi și. de noastră! Mizerabia! Auzi ce să-i prin cap, ce mă Eu, care o viață întreagă, a fost un om serios? Eu care de copil M-am fost serios Dar da, eu, eu m-am cu serios Asta e de mă rog. Și tocmai mie Mie să-mi născucească așa ceva E strigător la cer. Este ce Este ce, ce, ce, ce, ce strigător Este urlător, -ul da, urlător la ce? Să stau puțin jos Că îmi tremură picioarele de parcă Aș avea friguri ah, și mai doare capul de pălesnește Da, da, trebuie să fac ceva Dar ce? Mi-ai de ca asta e stare să o tot orașul. Scandal, tribunal, bârfă Oh, Și Ana Filipovna, Dumnezeule! Nu, nu pot să stau jos. Trebuie să mă Ridic mă țin în picioare. Hai, hai, hai, hai susăși! Ah, cum să stai jos într-o asemenea situație? Tot corpul te cere în picioare! de luptă! Mișelia trebuie în ah, Dar cum? Cum? O, Ana Filipovna, cum ce să-i spun? Ana Filipovna, mă nu-mi la nimeni, nici nu trebuie să mă gândesc. <gângătă -i> mă tortosc toți creierii, parcă mi stoarce cineva, o, -o M -m mă lasă, mă lasă, Ana Filipovna, mă lasă, sigur că mă lasă. <gântă -i> Și așa e nefericită că n are copil. <gântă -i> nu se plânge de la urăriu. o, eu o, o, o, o, o simt. <gântă -i> Casa distrusă, Care era pulvere ah, Și pentru ce? Pentru ce? Răzbunare de nebune, De de De... Nu, nu, că Trebuie să lupt Trebuie să lupt Să dovedesc că nu e al meu Să... Dar cum se poate dovedi asta? Mai ales dacă se seamănă dar cum dracu-mi dacă nu e al meu? Hă? Păi se întâmplă. Se poate întâmpla. Ce? O dată întâlnești doi oameni care jur că frați și nu sunt. Nu sunt. Vă să zic că se poate. Dar cum te aperi într-un asemenea caz? Legea. Ce-o să spun în legea? Trebuie să existe o, o, o chichiță, o, o, o poartă de ieșire. S ai, Sergei Antonovici, da, asta nu mai el poate să știi. el cunoaște toate șurubăriile astea vocațiește și da, da, da, da, da, da, o să mă ajute el, nu o să mă lase el pe zeveni bătrân cred că n-a plecat încă, cu Serghei nu o să-i meargă, nu să-i meargă, că mă învătă Serghei, legile, amințesc și ei care l-au făcut. La ordinul dumneavoastră. Du-te și vezi dacă... Ce ai de râzi, mă? Băi... Eu... Nu râzi ce domnule. Du-te și vezi dacă domnul avocat Serghei Antonoveși mai e în birou. Dacă e roagă să poftească până la mine. Acușica, domnule. Și mă, i-a răzi! Nu, domnule, dar așa știu. Că de mic mi-au zis și tu. Ieși afară, a ascultat la ușa domitocul și rânjește. Oh, oh, oh, oh, peste un ceas în toate cărțile din oraș, mai despre asta o să se vorbească. Uh, se bioneraste, chiar un copil cu... Uh. Ce mai e, domnule? Sertia. Ce mai e? Sertia, mai vreau să plec. Câte e ceasul? Ui, Ia să e opt fără 10. Apare beznă, noapte... Noapte în regulă. Iar... Și noi tot în birourile astea ne Iar, iartă vă Sergiatu, Eu te ier, domnule, dar nu Iar... se să pierde nici nevestele, nici prietenii. Iar... Toți au Iar... să ne lase, au să fugă. Nici tu casă, nici tu Iar... masă. Iar... Am și eu, Iar o Iar rog, da. mai un minut. Iar, da. stai că... Da, chiar să stau un pic, dar... Da. Da. Pe scurt, semioane, rase, s-am sus, m așteapt acasă. Oh, wooleo! Oh, am uitat. Am uitat fotoliile dumitale să de pe vremea lui Petru, întâi m-am mine. O votat-o să mă rup și la spinării. Oh, și ce zi am avut. Ce zi, nici prăpădit aia gustare pe care mi-a dat o nevastă mea, n-am apucat să o manim. Este vorba de o chestiune, dragă, de, la... șase ouă cu maioneză, și ce maioneză? Doar 5 am reușit să înghit, pui și asta e, pe furiș. Ca să mănânc un nesuferit de pui, a trebuit să... A trebuit să mă închid cu cheia în birou. de parcă l-am furat. Nu este de ce te-am deranjat, Dani Serghei. Toți vin la mine, toți vin la mine, numai cu face de ochiate. Au furat și... Se i scap de pușcărie, au luat mită, se scot vasmas curată. Declarații false la impunere, violuri, copii abandonați, testamente măsuite, eu vă scap pe sub lege, peste lege, pe lângă lege. N ascultă mă puțin, fie de Da, m-am hotărât, le-am spus-o, nu mai fac nicio acrobație. Ai legea! Ce spune? Legea dacă au dreptate, ia păr, dacă nu, nu mă amestec, să facă pușcări. trebuie, fratească. foarte, foarte bine, bien, bine, bine, foarte bine, bine, bine dar vrei să mă poți puțin. Spune, dragă. spune, dragă. spune, ce mai ce? spune, Stai, ce stai, stai, stai, hai. stai tu știi că eu am avut până mai acum câteva luni o servitoare, ora Agnea. Da, să mă ramă. Ba, da, o știu, da. Când veneam pe la voi, mă primeau o fețișcă. Trupeșe, trupeșe, naibii. Chiar te invidia. Stai, da. stai puțin, stai puțin, stai puțin, o să mă invidiez iar. Da, spuneți, spune Ai răbdare, ai răbdare. Am luat un în serviciu chiar când m-am însurat, acum aproape 8 ani. Era o fetiță. Hm. Și te-ai încurcat cu ea. Lasă-mă să vorbesc. Dragă-s, mi o în Te-ai încurcat sau nu? Ei, nu, dacă nu mă las să-ți... Bine, hai zi, zi. Vă să zic că uh, uh, uh, Nu te-ai încurcat nu. da. câțiva ani am fost foarte mulțumit De ea, harnică, dezghețată, cu minte Nu vorbi, nu vorbi Ce fel de cuminte? Păi dacă nu mă las, lasă-mă să, să, să spun Ultimii doi ani, nu știu ce s-a întâmplat S-a înhăitat probabil cu altele Mă rog, a nebunit Dar da, a început să lipsească de acasă Nu-și mai vedea de serviciu Fins cu o braznică ba, În ultima vreme a început să se pună mâna Știi, pe nici pe acolo, prin casă Și acum șase, șapte luni, uh, da, în februarie am dat afară. Da, și ți uh, rău, te-a apucat dorul de ea. Vrei uh, să o s-a uh, angajat? Nu, nu vreau nimic de a Serghei. Acum în sfert de oră a fost aici. Aici? În birou? Ce a fărut? Cu un copil în brațe. <laughs> <laughs> <laughs> Stai i să să-i Să cu mine! Trebuie să recunoscem Ion în erastici Că am geniu Zău Zău cam geniu Te-am citit de la prima vedere Hai <grijin> că nu e ce crezi si! Lasă, lasă Mie nu trebuie să-mi explici Am văzut atâtea Am trăit atâtea Uite acum pot să-ți Si Și eu am trei Cum? Înțelegi? Trei apar de cei doi cei doi de acasă A Accidente. de doi am scăpat. Sunt gogea mintea și au făcut rosturi. Am scăpat. În mic e student. Mai am puțin și scap și de el. Oavele, -a, -a înțelegi, oavele. Omule, Nu înțelegi, că nu e al meu. Bine, nu al meu. Bine bine, bine, bine, bine, bine, bine, Și ce vrea acmi asta? Păi ori îi dau cinci mii de ruble, ori face scandal, tribunal. Da, cea? da, da, păi n-a cerut mult. dă dai, doi oh. semi-on erastici, oh, și, oh, și termină oh. povestea. Dom'le, cât oficează? Ula, Stai, stai, stai, Uu, -o moră, -o stai să dar e nedrept. Drept, asta e, plătește plătește chestiunile astea. Nu există altă ieșire. Apropo, ă, l-ai văzut? Îți seama, Păi, da? da, zice că da, zice că... da. Seama. dacă ea, da, în Sergheia, și eu jur pe cuvântul meu... Mie, pot să-mi jur eu. cât vrei, eu pot să te cred, dar tribunalul... Dar, în asemenea chestii, nu există soluții. Nu, nu se poate doar cu analize medicale. Nimic! Nimic! Nu, se nu fac se... niște cercetări în laboratoare, dar nu e încă nimic sigur. Banii! Nu Numai cu banii se rezolvă Plătești și gata Noapte bună Noapte bună stai, la stai, stai, stai, stai puțin Se Nu mă lăsa așa Înțelege că chiar dacă dau banii pe care îi cere cu asta N-am terminat Că șantajul va continua Bineînțeles bine. bă, ce, cu, cu cinci Vrei să crești un copil bune de soare și asta n-ar fi nimic Dar nebuna o să umple târgu Toată lumea o să vorbea Vorbește cât vorbește și obosește Nu-ți face griji Nu fac griji, cum ăsta nu-i cu mult să-l umfatriș, dar îți joc o brațul meu, reputația mea dă două. Reputația unui bărbat care face copii în tîrghie mai bună decât a lui care nu-i face nici acasă. să ăla episcop o să vorbească, o să știe să vorbească. Iartă-mă, rog, am glumit. am glumit! am Vine vorba, ă, n-am vrut să înghesc, n-am vrut să înghesc. La revedere. Lăsăi, stai, stai, stai. Cine mamă, apa! Nevastă mea, dacă nelegiuita asta se duce și îi spune minșura asta, ce fac, ce fac?" O, din Popna că mă lasă. Jur că mă lasă, Sergheia Antonovici. De opt de zile și dorește un copil și când o auzi că... Nu, nu, nu, nu. nu poți să-l da Nu gândesc. te mai frămân, nu, nu există. Ascultă-mă pe mine, la urma urmelor. Îi spui adevărul și, și gata. Ce, ce să-i Cum să-i spui? Adevărul. Pă nu înțelegi că nu e adevărat? Adevărat sau nu, Îți spui, spui situația. Draga Ana Filipo, am un copil Și basta, ce basta Nu ești primul, nici ultimul caz Trebuie să înțeleagă, nu crapă pământul Nu te mai omoră cu fire Hai, stai, trece, noapte bună noapte bună. e foame Nu te Lui e foame Și mie mie să Să fug, să-mi iau lumea în cap și trebuie să mă duc acasă, trebuie să dau ochii cu Ana Filipov, la. trebuie, trebuie, Acum, și ce beznă e afară! Hai, nu e nimic, hai acasă, seniori erastici! Ha, ia de desiu și hai! Poate că ni ești într-o groapă pe drum și... pe scală să-i tai. Fiecare așteaptă să o facă cealaltă. E, și eu la fel. Mi-a și sufletul. Niciodată nu mi s-a părut așa de greu drumul de la birou acasă. Parcă s-a lungit. Parcă a tras cineva de el. Și bezna asta, bezna asta. Uf, uf, am bolnăvit nebemica aia. Nu mi-aș de minte. să nu mai stau eu aici, poate orică cineva și de peste mine, proțăpit aici în capul scării. Poate devinească în balul stradă și mă duc învârtindu-mă până la jos. A, mare paru, Nu ah, ah, ah, ah, ah, nu pot, pot să-mi scot din cap mărșări Mi s-a fost ca un în, în creier. Au loc să trec mai repede. Aici este gaița de să Să nu ia să-i dau no bara. Așa. Bine, no că nu m-am inteles cu cunoscut pe străzi. Trebuie să arăt groaznic. La, la noi e lumina. Se vede odră prin ovlul. Nu no s-a culcat. Citește, mă așteaptă. Cum să intru eu așa în casă? Cum să dau ochii cu Ana Filip Obra? Cred că mă cunosc de la o poștă. Ce să-i spun ca Cum să-i să, să, să evit? Cel puțin până mâine, spunea, să, -mi, să -mi mai gândesc, să mai văd, să mai. O cigară, să urmezi o țigară. O, tigară. o tigară poate vine vreo un gând, ceva, vreo idee, ceva asta. să stau puțin jos. Da unde? A? A, este o să stau chiar pe banca noastră. A unde i banca? unde i zic aici, al lângă stâlp, trebuie să fie să-ți așa pe aici. Asa i asta i se i se așa, se Hai, copilul! i se i se i se i se i La revedere, Marina Andreevna! La revedere, la revedere! No, Aole, e o ghicitoare! Asta m-ai lipsit așa, ieși și ieșit cu lampa! Da. Oh. Unei prietenii dumii cu aștept da. mâine dimineață la 8 da, da, da, și da, da, da, da, să nu da, da, da. mă alinge nimic! Ai, auzi, picătură să nu ia în gură! Știi cum e? Inimă goală! Vine, vine, vine. Nu mine, vai, ce beznă! Stai, mers mers! Hai, mers hai, mers. Nu văd unde că? Mergi, că las lampa afară! Hai, mergi, că mai aștept eu pe cineva! Uite-o adreț aici! N-ar pune unul o lampă, ori vechi, și mai fac pe grangurii. Dar pentru desfrâu și căuhanuri, au bani! Javrele! Uf, dacă mă vede asta, nu mai trebuie nimic. Și-a lăsat și lampa afară.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 Bine că măcar e cu minte. Ia să-l văd eu, repede așa, cel puțin să știu și eu cum arată. Așa măcar mătrisoara să-i... Uai, da, ce drăguțe! E, ce am în asta cu mine? Dar pare că eu mai știu cum arată. Ca să-l îmi la loc și... Așa, așa, să-l duc trebuie, n-am încotro. Dacă mă întâlnesc cu cineva care mă cunoaște Și dacă l bucă iar și țipă Și, și... Piu, o asta mi mai trebuie Știi, l-am văzut, ați dat de pe Simeon Erați și pe stradă cu un copil mic într-un coș Se ferea el, dar l-am văzut Nu se poate, nu se poate, nu se poate Undeva aproape Îl duc aici vis-a-vis -vis. Aici doar trec strada Îl duc lui Melchin Negustor, un bogat, destul de consecat. S-ar putea chiar să-i pară bine, că n-are Maria copil. O să-l crească, o să-l dea la învățător, poate să iasă un el mare profesor sau scriitor, general, dacă e băiat, dar dacă e fată. Ia, eu ce am pus pe tărâm ca o babă, chiar vremea. Hai, hai, nu mai te asta cu minte până acum! Hai, și nu vrea la mâna mea! Dar de ce să-l eu la Merkin? De unde știu eu, o să aibă bea grijă de el. Băcălte la urte din atât. Și crește prin test fără iubire și fără desmier, și ajunge, și știu eu un debe de, de un de un de unde, de unde, de unde, de unde, de unde, de unde, de unde, de unde, Stai cu mintea, stai! Stai, stai, stai. -mi stai, că am eu o fotografie de când eram mic. să l mi el este o gătă să mă răcească așa. -așa. Nu! Mă duc la Ana Filipovna și îi spun tot. Îi spun tot. Eu, femeie, e o femeie bună și o să mă înțeleagă. Da ce să-i spun. Trebuie să o mint acum. Păi trebuie să-i spun că e al meu. Și apoi. E? Și apoi ce? Păi o, o să înțeleagă că nu din cauza mea avem copii și am să-i spun tot. Tot. Asta e sigur soluție. Aici stai, mă, mă, mă, nu mă, mă, mă, să mă, mă, să să mă, mă, să mă, mă, mă, Da, mă, mă, mă, mă, mă, acum la Filipevra. Ana Filipovna Da? Ana Filipovna Ce e asta, Sinyone, Rasi? ce înseamnă? Ana i Ia-l ține, îl ține, îl ține, -l, ține Do, Nu mă întreba nimic, nu mă întreba nimic, ține-l în brațe. o ființă eu sunt eu, uite, mă așez în genunchi. Dom'le, ești semionerastic, își zică-te, nu te rog, își zică-te. Nu, sunt un spune-o dată ce s-a întâmplat și un nelegiuit, E aí, meu... Iar al meu fiului. Asta este Ana mai Iartă-mă, iartă-mă Tu ești o femeie bună O femeie drăguță și înțelegătoare Înțelege-mă și mă iartă Caută să iubești Ai, te rog, eu chiar dacă nu poți să iubești ai, hai, grijă de el Ia uite ce drăguțe Uite-te la Și-mi de știi zon că se seamănă Dacă e băiatul îi zicem Vladimir Dacă e fată, îi zicem Ana aha, aha, aha. La bătăneță să avem cel mai om îngâie, eu... Pentru numele Lui Dumnezeu, erastici, eu nu... A, -a eu -n -a. N -a -n -a. Nu spune-mi stai puțin, stai puțin, gândește-te bine, gândește-te, Eși el un om ofint, cu un om ofint să vii, nu te grăbi să răscuți, hai gândește-te, uite, slastim, uite, slastim să iei o hotărâie, eu stau afară, mă aduc afară ce-am dat, hai nu te grăbi, că aștept, aștept, aștept, aștept, aștept, aștept... Vine, dar, semion erast ai, ce bine pe cear dacă, dacă nu ieșeam în riveri, cam? necam Muream Am făcut-o, am făcut-o și vede Parcă am cărat acum îmi bate inima, de n-o Poți să știi, într-o chestie ca asta, e să stau puțin pe bancă, să i dau timp. Vorba vine timp, ce într-o asemenea mâgărie, mai pe timp. Pară că e altfel ca stau dau Vă V-ați să rămân singur, pentru că mă lăsă Sire că mă lăsă, ce fi făcând acum, bineînțeles, plânge, Miei să nu se uită la copil, își plânge mâine, și își mușcă bozele. Mă lăsă, mă lăsă, mă lăsă și e și să mă lăsă, pleacă la Max, pleacă și gata. Strânge lucrurile și parcă văd ușa de pe el, ca o furtună. și haha. Haide, dure joi, da, să nu-l de joi. Dar să nu din asta din e a haide, haide, haide, haide, haide, haide, haide, haide, haide, haide, haide, o haide, haide, haide, haide, haide, nina Petrovna. Așa, să Așa, Vrea să-i vii joi la spălat, dar n-ar face odi mai devreme. Tare eh, decât să caute pe altul. Dar, nea vostru, ce faceți? Luați e, Da. Ce să fie? am lăsat aici un coș. Un uh, coș? Ah, un coș cu ăla mic în el. Cu ce? Cu Păi băițașul meu. L-am lăsat aici, pe bancă. N-am vrut să-l mai bag în casă. Fumează Nadia Petrovna de pe neacă. e care-l-o fi luat chiar? Ce? Aaa, ah, sigur Moș de portarul la ei trebuie să fie. A trecut pe aici și mereu Milia moare după el. Moar, da l-am lăsat aici la ușa noastră, zicea că nu-l vede. Ela, lasă de jumule, eu, Moș să noapte bună! Mașa! da da, mi era? <sus> tu ai iar o, o, o, o, un copil A, mânti ca a armava -ma, să-l mai Al treilea <sus> pai ce să faci, atâta bucurie <sus> Mai faci trei și gata Bravo, bravo, bravo, atunci e bine, <sus> <sus> foarte bine Să-ți frească să-ți fruiască Să-ți fruiască Să-ți mai elastic ce-o fi cu el, de ce-o fi fugit așa? -a o fi apucat burtă săracul, mai spui? Ana Filipa, am glumit, am glumit, am vrut să te încerc, înțelegi nu! -i. Nu e adevărat, nimic nu e adevărat. Stați, aici trebuie să. Păi, nu trebuie, azi eu nu trebuie. Stați, gura, adevărat, stați, gura. adevărat. te rog, grigate să-i speri cu sufletul. Și da, nu e al meu, nu e al meu, cum era să fie al meu. Cum crezi așa ceva despre mine? Păi, eu sunt un om serios. Păi, tu știi că eu sunt un om serios. nici nu înseamnă, nu-i așa? E mașii. E al mașii? Da, spălătorea asta. Are trei. Da, da, da. Trei are. Și mai face trei, așa zicea. Am vrut să te încerc. Am vrut să te încerc. A fost bună, globa, nu? <laughs> Dar tu n-ai crezut. N-ai crezut. Așa-i că n-ai crezut. Ia cum dă-mi, îl dă că trebuie să-l duc. Să-l duc înapoi la mașa. Așa. Da, și că e păcat. Dacă ar fi fost păcat, că eu... E așa de, așa de dulce. Asta... Dulce? ce? ce Hai, Ficar, ai, nu de minte, -ai de ce ce spus că nu e adevărat. Nimic nu e adevărat, a fost o glumă. Hai, dă mi un să -l mi Care mi-ar -mi -mi, fi fost să, -l... să -l <coughs> <tokit �thirdot> tai, que <about> <deep wrists> <tipients> oh, uite așa, să-l înfiem semion. Să avem și noi un copil. Azi. noi un copil, nu? Azi. Azi. Azi. Azi. Azi. Azi. Azi. Azi. Azi. că Ați ascultat Nelegitimul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 Ana Filipovna, Atena Demetriad, Mașa, Dorina Lazăr, Copilul, Ionut Puican, Povestitorul, Mihai Fotino, Regia de studio, Ion Prodan, Regia muzicală, Emil Nedelescu, Regia tehnică, Inginer Tatiana Andrei Regia artistică, Dan Puican.